Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxaina. Benvidas a un novo falangullo de Radio Manoplas. Nesta ocasión estamos con Sandra Senra Gómez. Hola, Sandra. Hola, bo día, Diego. Eh, esto é es un podcast, un falangullo, Eh, pero é importante describir onde estamos eh, eh, Para non traballar moito como sempre E pregunto a Sandra onde estamos E eh, que nos describa este espazo Bueno, Estamos en Libros para Soñar Que é unha librería que está ubicada no casco bello de Vigo Especializada en literatura infantil e juvenil eh, Que levamos bueno, eh, 21 anos Capos portas abertas e dicías antes de comezar que deses 21 anos de, de libros para soñar, te levasa 19 aquí. 19 anos, si. Xa non recordo a miña vida antes da librería. Non no sabes, non no sabes da tua vida sen, sen estar entre libros e vendelos, sí, non? É eh, verdade. Sempre comezamos eh o intento comezar por así polos inicios, em eh, Ves de San Sanxenso da provincia de Pontevedra que fai unha muller persoa de San Sanxenso en Vigo A vida que te leva pol lado e pa outro Bueno, eu viví en Sanxenso toda a miña infancia ata que un se marcha no da casa e vai a estudiar fora Estive en Na Coruña, en Santiago, na Coruña e despois por bueno, a miña parella que é de Vigo ofreceron aquí un traballo e recalamos en vivo. E o pouco de chegar se asurdiu esta oferta de traballo e, e desde dende aquelas Pero os teus, a tua formación, non sei a túa vida, bueno, non sei se ten moito que ver, pouco que ver, pero non é eh, o título que a priori eh, sería importante para traballar nunha librería, non? Que calé? Eh, bueno, eu fixei en psicología e eh, realmente, bueno, Si sí que estuve traballando directamente como psicóloga Un pouco tempo, pero algo Pero bueno, aquí hai moita psicología, ¿eh? moita, moita, moita eh, A ver, entre, entre outras cousas, coñecémonos de, de vir aquí eh, A clientela que pasa, bueno, cando estás traballando de cara ao público Suponho que atendes a... Atendo a todo tipo de público e todo tipo de peticións E realmente, bueno, non sei sé si se que isto está Solamente Enfocado aos nenos, as nenas O mellor nunha librería de adulto Tamén pasa, non, non sei Pero si sí que te piden moitas cousas moi específicas O meu neno non durme uh, Costalle moito relacionarse eh, Ten problemas para deixar os cueiros É eh, eh, moi tímido ou sufre acoso escolar O sea a psicología transversalmente está a diario na librería, aínda que non o pareza ainda que creas que solamente unha tenda, no, é unha tenda, non é unha atenda solamente e despois tens que facer de, de adivinha eh, que te virá xente como eu que din, mira un libro bueno, unha portada vermella que sí. saía un calamar <risas> cando eu tiña catro anos <risas> e bueno, a ver, vamos a, a intentarlo dame algunha pista de que iba o libro As veces o conseguimos, moitas desas veces o libro xa non existe Está descatalogado, ben... Vamos, xa non se reeditou E outras veces, para a alegría do consumidor <risas> uis, Conseguimos chegar ao libro, atopámolo As veces está na librería, outras veces o pedimos Pero si moitos adultos veñen buscando esa parte da súa infancia eh? Xente, te digo, a vos te Veñen buscando un libro de cando eran pequenos a maior parte das veces xa non existe pero hai grandes clásicos que perviven e os logramos recuperar e um, comezabas, dicías antes que levas 19 anos em, como surdiu o, ou que lembras de, de aqueles inicios como, cando surdiu esta oferta de, de, non sei, pasou tempo e igual te lembras de, de como ia ser o conto E como foi o conto logo de tanto tempo traballando aquí, non sei. Bueno, a verdad que cambiou dende primeiro, os primeiros anos que traballei aquí ata agora cambiou todo, né? bueno, cambiou o mundo. <ríe> Pero a ver, cambiou respecto ao local porque sufrimos varias reformas, varias tráxicas inundacións eh, que foron traumáticas realmente e, e cambiou o perfil do cliente Cambiou tamén o que é o barrio, eso fixou cambiar a librería, porque o barrio antes estaba moi empobrecido. Cando eu empecé aquí, había moitos menos libros, a librería era... Bueno, tiña outro mobiliario, outro chan... Cambiou cos tempos, foi mudando. O barrio, non sei se foi a raíz da laxe, pero sí que foi un cambio importante. E empezou a haber máis xente, empezou a recuperarse un pouco, porque estaba bastante deteriorado moitos edificios caídos e pouco a pouco, bueno, os que somos de Vigo sabemos, foi ir recuperando un pouco o que era o casco bello, esta praza na que estamos aquí ao lado da Constitución, agora é un centro neurálxico da cidade onde moita xente ven delecer, de, a tomar os viños, a tomar algo, e todo iso influíu, pois, influé pois, na xente que ven o casco bello, que era os principios, moi pouca xente pouco entón, pouco a pouco, e logo fomos sendo tamén máis coñecidas ou estar especializadas pois tamén traballamos moito con colexios, con profesores ca biblioteca e todo iso vai facendo que a librería non seja estática que está sempre en movimento vamos adaptándonos ao cliente vamos medando a, a oferta tamén é moito máis amplia a oferta literaria porque hai moitísimas máis editoriais abarcamos tamén un pouco de, de xogo didáctico, de puzle... O sea, é un constante movimento. Eh, volvendo ao que estabas a falar, eh, nos, sí, nos 21 anos da libraría, o barrio a zona está, está pegado ao, a zona, ao mercado da pedra e a plaza da Constitución en 21 anos medrou e cambio c cambiou bueno, moiitísimo este barrio sí. supoño que nos últimos tempos notarás tamén o tipo que o tipo de persoas que pasean por aquí que moitas delas de eran turistas non que é un cambio tamén significativo unido a que unha zona agora decer ademais te de te nocturno tamén diurno non digo sí que para ti un cambio sensible no, no barrio eh... sí, sí sí o barrio cambiou moiitísimo desde. Cando abrimos, foi... bueno, cando abriu a librería ainda non estaba, pero cando eu cheguei uf, non había esta afluencia de xente. A ver, ahora no Bransi é certo que temos moito turismo, moito moitos clientes que volven cada ano, moitos están emigrados, que son fillos de xente de aquí que está en Alemania, en Estados Unidos, no País Vasco, bueno, en distintos puntos, e volven todos os anos a nosa librería a cargarse de libros en galego, en castelán, ou xente que, que fai turismo todos os anos pois, en Bayona, tal, e sempre un día o dedican a vir a Vigo e a vir a visitarnos. Ese é o noso cliente de verán. Pero logo, durante o inverno, temos unha clientela... Bueno, así da fixa que... Ás veces nos coñeceron pois, por vir as animacións que facemos a xeón de contacontos e foron coñecéndonos por eso e outros, bueno, pois xa leva moitos anos vindo aquí. O que é moi gracioso é que ás veces ven, pasan por diante da librería e temos o coellinho branco na porta e ves adolescentes, <risa> casi adultos, e dí, oh, ostras, acordo cando viña aquí, mira o coellinho branco. Xa son máis altos que o coellinho. O, sí, sí. <risa> xa son xeracións, incluso me cuadrou de algunha xeración de vir con seus fillos que viñan eles cando eran pequenos. Eh, volvendo aí, eh, a librería chamase Libros para Soñar, pero dame pe que unho móvil te teño guardado como Sandra Calandraca. Claro. Por que te teño, sí. por, por que eh, eh, hai esa vinculación Calandraca con Libros A librería soñar? pertence a Calandraca, naceu como un proxecto de Calandraca Como un laboratorio dos libros de Calandraca ¿no? A que tal funcionaba de Propulsar tamén animación lectora Con esto que te contaba das sesións de contacontos Exposicións, cursos E bueno, perten sigue pertencendo a Calandraca Ben certo é que temos un fondo moi amplio Non só so de Calandraca E si sí, moita xente nos conoce por Calandraca De feito, Libros para Soñar é unha colección de libros da editorial, se si entras na súa página ves libros para soñar eh, Para que non coñeza, Calandraca é unha editorial de Pontevedra non? especializada en álbum Foi pioneira en Galicia, casi en España en álbum ilustrado eh, tanto recuperando clásicos como onde viven os monstruos como publicando obra nova e despois de la viñeron outras, pero bueno é como a gran Editorial galega de álbum infantil, no de literatura infantil. Que comentabas que, además de ser unha librería, un espazo vivo onde moitísimas veces podes atopar a moitas crianzas eh, coas súas familias escoitando algunhas actividades que se fan por aquí, no contacontos, formación sí. ¿no? tamén. Bueno, eh, agora as librerías eh, nos últimos anos están dando ¿no? cambios positivos que se son espazos non só so de libros, pero Xa Libros para Soñar foi pioneira en entender este espazo como, como sí, algo máis. Sí, penso que fomos bueno, os primeros, e de feito bueno, non é que haxa moita oferta en Vigo, a parte de nós para, para os nenos, a non ser as bibliotecas, que sí que están facendo, pero fomos os primeiros en facer sesións para bebés tamén, que é algo moi, moi demandado, que ten moitísimo éxito, E, bueno, tamén facemos eso que decías, formación de contacontos para adultos, presentacións, encontros con autores. Eu creo que somos un pouco xentes culturais, ¿no? aquí en Vigo. Um... Eh, eh, títes tres, bueno, dúas nenas e un neno, nos tamén eh, eh, fomos eh, visitantes eh, bastante asidos desta librería. En os últimos anos, si que se, por menos desde a miña visión, se percibiu un cambio de que industrialmente a, a literatura infantil ou álbum ilustrado e incluso cómic eh, pegou un chimpo para adiante, non? tiden de aquí, como ves esa, ¿no? nos inicios abrir unha librería só so, pensada no público infantil subvenil igual era unha tolemia que obo sí. anos de, tra de travesía polo deserto si sí, a verdad eh, bueno hai que decir que as paternidades maternidades xen día non son como anos non se teñen tres fillos <risos> somos uns tolos pero en xeral se ten un fillo e un Y estas nais pais volcánse moitísimo con eles, están moi implicados nas súas creanzas, sobre todo, sobre todo cando son bebés. Xateigo que as sesións de bebés teñen moito éxito, veñen Merc e se venden moito para bebés, moitos libros de texturas, de, de tea, de baño. Despois se vende moito álbum ilustrado cando empezan Bueno pues a partir dos tres anos ata que empezan a ler os primeros lectores e logo temos aí un problema que, que se choca cas, cas maquinitas cos videoxogos e entón aí os as nais, sepáis máis concienciados, máis lectores máis que traballaron isto dende pequenos continúan, pero logo hai moitos que quedan a batalla por perdida e máis fácil pois é abandonar a lectura pero aínda así nos últimos tempos eh editoriais como Astiberry ou o non me sae agora Astronave, Astronave que Astronave sí, eh, si que publican que veñen de do, do no? cómic cadulto miraron para aquí para adolescencia infancia preadolescente, Sí, Es certo que Hai sí, sí, sí, sí. sí, no? sí, sí. un boom do cómic, eh, da novela gráfica e se están publicando cousas, bueno, me parece que boísimas e que se están vendendo un montón, e os nenos, bueno, nos non estamos metidos nese mundo, pero no mundo do manga, creo que hai un, un boom. Hai xente que o critica, e di que non é literatura, eu penso que unha boa novela gráfica é maravillosa, e que os nenos teñan un libro na mán, é fantástico. Vamos, non vexo problema. Hai que controlar os contidos e as idades, eso é certo porque non todo vale, nin para todos vale. É fundamental que que non é o mismo ter, cando eres adulto, unha revista de Cotillo de Namán que que ter un libro. <risos> e dentro dos libros da literatura adulta tamén hai moita variedade e moitas calidades. E nos nenos tamén, creo que hai que cuidar moito a calidade do que lle damos aos nenos. E sí que hai que darles variedade. É dicir, non que lean o que nós queremos que lean, sino... Pois sí, podemos controlar un pouco o que leen, a calidade e, e ofrecerles. Fazerles unha gran oferta ou vir á librería ou a biblioteca e que eles elixan que teñan o seu propio criterio. Pero ainda dentro de iso, controlar que non todo, non todo é, é bo. Dentro de disso... Falabas antes de que hai familias que preguntan por libros ou por textos que xa xuden ao seu fillo a sacar muitísimo, o coeiro. Hai bastante produción producción non a que os libros xa sí, unha fun funcionalidade <risas> concreta. A min eso non me gusta moito. eh Eu escapou moito dos libros que pon na portada Sentimiento. E <risas> hai moitísimos que son sentimientos. Como te sientes? <risas> o que nos sentimos... Eu penso que hai unha literatura boísima, boísima que non fala tan directamente que non é tan de receta de... Pois este fala da tristeza Este fala da alegría este... A maioría dos libros desperta un sentimento Para un libro xa Ten que despertar en ti unha emoción E moitísimos o son Despertan en nos pois. E tamén me gusta reivindicar o, o libro divertido que te fai pasar un bo rato que te axuda a evadirte que realmente ese problema que tiñas pois pues ese rato que estúeches lendo o olvidaches non tanto atacar tan directamente e moitos carecen de calidade eh? a, a maioría dos libros que falan de estoy celoso <risa> e... Eh oi toi triste a maioría son malísimos pero logo hai moitos libros que si sí falan dun personaxe que está triste de que bueno, pues un día coi unha rabieta de... moitísimos e que non son de receta ¿no? uh -huh. que están moi ben escritos eh, ademais de vender libros hai non moito Eh, te dedicaches tamén a traducir algún deles, xunto o teu irmán Como, de onde nace de iso que antes me falabas Bueno, iso naceu, eu non son traductora E o meu <risos> perdón para os traductores <risos> E miscuirme me... bueno, eh, O meu irmán si sí que está máis vinculado pola súa formación Isto eh, naceu fai anos coa traducción do libro Imos cazar un oso Que é un libro moi musical Eh, moi que ten unha, unha estructura na que se repiten unhas unhas retailas e a miña es, bueno, a xe fe calandraca, pois estaba buscando un traductor e tal, pero buscaba alguén que supese contar contos. E eu, bueno, pues, pola librería conto aquí historias, conto contos que supese transmitilo na oralidade, non facer unha tradución máis literal. De feito, este conto é maravilloso, si podedes escoitalo polo seu autor en inglés, é fabuloso, é que é un conto para cantar. Entón, dixemos, bueno, pois vamos a probar, a ver que sae, se non sae ben os seus coñecementos de inglés e os meus de de contar, de oralidade e de literatura infantil. E foi un proceso moi divertido, creo pasamos moi ben e, Bueno, penso que sei un bo resultado e a raíz de eso de en cando nos encargan algunha traducción pero de, sobre todo pois de contos que eu controlo moi ben, xa que que sei que funcionan eh, para contar. E cos coñecementos del de inglés e os meus poucos coñecementos de inglés, Imos traballando os dous xuntos. E Volvendo á librería, eh, ademais, eh, no nacemento da Libros para Soñar estaba que había un mercado moito menos desenvolvido que o actual non canto á literatura infantil E non se xe no tema do galego tamén houbo mudanzas en relación ás demandas das familias, das sociedades sobre textos en galego... Non que fora máis alá da produción de Xerais e de Galaxia Calandraca impactou aí coa chegada dunha... sí. de, de meterse nese mundo como ves se, se hai algún algún camiño nesto do galego para ben, para mal ou como ves dende aquí, dende este lugar que é unha librería que fai sobre todo que mira para, para os máis pequenos Eh, bueno, nos transmitimos as nosa, Os nosos contacontos Por exemplo, as nosas animacións son sempre en galego E eh, iso, bueno, pues é como ir plantando sementes tamén ¿no? Ese libro que ti contas en galego Que despois o neno eh, interioriza en galego demanda O demanda en galego Pero é un camiño moi difícil o do galego Si que vendemos moito O que vendemos de calandraca o pois, 80% en galego e sí si que a xente asocia ese producto a comprarlo en galego pero moitas editorías non apostan polo galego non son aquí entonces hai unha parte bastante grande de libro que se vende en castelán os nosos clientes teñen un perfil en concreto e xente, bueno, pois, culta <risas> e que si compra en galego, logo hai outra parte que non. Pero bueno, non é fácil. Ademais, ademais do do que temos de calandraca, quero decir. Eh, eh volvendo á traducción. na tradución entendo que hai unha parte moita de traballo mm, do teu irmán e teu no que metedes De elaboración propia, non aparte sí. de interpretar, elaborar o discurso eh, Nese traballo de traducción nunca te te levo a pensar en escribir ou igual, non, non o sei, se te gustaría escribir Ou se escribes, non o sei Se sa se, se, que estás bueno. entre libros, se ese mundo tamén o por aí eh, Teño que dicir que meu irmán ten varios libros publicados E <risos> empezamos e é unha novela pero moi lonxe da literatura infantil a a 4 mans, sí, sí, sí, sí. Os dous somos así, nos gusta moito a novela negra, aínda que non nos parece, teño un lado oscuro <ríe> <ríe> Pero bueno, El Valle mellor camín e eh, de ter tres nenos, pouco tempo, traballo, bueno. Quizá non futuro, pois pues, retome retome ese aspecto. Neste momento El Valle Ben si sí que escribiu varias novelas tamén con un lado oscuro <ríe> de policía, policíacas, e ben, sí, e a que fixemos os dous, en algún momento retomaremos. <ríe> Pero un proxecto que está está por fixémola, nacer. Fixémola, no, no, fixémola, ah. sí, sí, o que pasa que, bueno, habría que retócala. <ríe> bueno, falta, aparte, de corrección e de revisión do texto. Revisar ben o texto, sí, igual darlle unha volta en algúns aspectos. Pero bueno, é moi entretido, moi divertido e... pero falta dedicación e tempo que eu, uh, pois, me a culpa non lle dedique. Y volvendo casi ao inicio, falabas de que eh, aquí traballas cara a público con moita con moita xente moi distinta pero algo que agradecemos toda a xente que vimos aquí, cando teñamos os nenos pequenos, é que un espazo, tanto ti como Carmela, eh, no que te sintes, eh, non sé eh, é un espazo agradable, no, na, na composición do espazo, do, da, da libraría, pero tamén no trato eh, recibido. Entendo que te sae natural, igual que a Carmela, pero... Mm, Eso, que dá gusto vir a un sitio no que a xente que traballa aí parece que tamén está a gusto Igual é no, pues, sí. verdade ou non, non no sei sé. É obvio, <risas> é obvio que nos sentimos a gusto, eso se transmite cada día E, y... bueno, tamén é moi recíproco porque realmente aquí ao cabo do tempo vos faz amizade con moita da xente que ven, empatizas moito porque ten moitas cousas en común primeiro os libros, non? que ti transmites e asesoras e ves que ben recibido e despois des un feedback te, te veñen e te din oi, o libro que le vei outro día como o meu sobrinho, xenial, funcionou de maravilla e eles te contan cousas deles e nos nosas e chegamos a moitos puntos en comun pois pues, Sobre todo de, de, da, dos nenos, ¿no? da infancia, de, dos seus fillos, dos nosos, das experiencias que teñen. É raro o día que ti non comentes algo de algún dos, dos teus fillos, si eles dos deles. E esas cousas fan que nos sintamos todos a gusto. Eh, estaba a pensar que o, o normal sería que estando nunha librería cunha libreira, pedirle que, que nos recomendaras algún texto, pero eso o dixamos para que a xente anime e veña aquí que pues te pregunte, sí, claro sí. pregunte eu... directa. A mí me gusta moito recomendar, eh? e me gusta moito sobre todo cando eu leo fai pouco que Lin ese libro e me entusiasmo cos libros. Digo, este o Lin é boísimo, de verdad. E, bueno, hai nenos que conozco moito, e cando leo un libro que e penso nese rapaz digo a ver cando ven que levou decir que chegou este libro para ela ou para el que lle vai encantar. Bueno, mesmo cos meus fillos cando chega un libro que cada un dos tres que igual coste un maxino son tan diferentes e diversos digo, ai, este vai lle encantar a Mara ou a Anto ou a Iria, o, Entón, sí que me emociono entón, cos libras. Mira, non, imo, non vas recomendar libras, non ser que queiras. O dixamos que a xente sí, que queira, llame. que veña por aquí e que, e que pida recomendación a Sandra. o que sí que te vou pedir, porque te dicen que ian ser 25 minutos, esto ten que abrir o público, sí. e que remates eh, cunha recomendación musical para que pechemos esta entrevista vale. escoitando algo de música. Pois pues mira, vou recomendar unha canción que... E que outro día fungo ao concerto de Serrat en Coruña E Serrat acompañou-me ao longo de toda a miña vida Dende que era moi pequena na miña casa Ata hoxe en día Cunha canción optimista para levantarnos todos os días E o de hoy puede ser un gran día vale pois, pues, escoitando a Serrat, pechamos este falangullo. Eh, nada, agradecendo a Sandra por este ratiño. Gracias eh, a ti, Diego, por virarte aquí. Recomendamos que viñades son de Libros para Soñar, que está aquí na zona bella de Vigo, ademais un lugar moi agradable, aínda que hai demasiada xente para estar no verán ¿no? digo, a, a zona bella de Vigo eh... a zona bella, bueno, depende do día oxe que creo que vamos chear os 40 graus creo que <ríe> <ríe> <ríe> estaremos tiegua igual morre, morre alguien para aí <ríe> sí. pero, pero nada, eh, quedamos escoitando a Serrat, eh, dando as grazas a Sandra, Pois pues nada, gracias, gracias a ata logo Hoy puede ser un gran día, planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia para comenzar Y recibelo como si fuera fiesta de guardar No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día, duro con él Hoy puede ser un gran día Donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último Que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos Y ventílalos al sol Y no dosifiques los placeres y si puedes derróchalo Si la rutina te aplasta Dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día Date una oportunidad Pude ser un gran día imposible de recuperar Un ejemplar único, no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día imposible e mañana tamén